Alaa sana nikumbusha na kuna swali ambalo nimejiwa uh, utata fasata baina ya talaba ta'limu kuhusiana na hukmu ya masomo ya watoto wetu tunapatikana ndani yake ikhtilaf Mtanzaniko utapata kwanzia kwanzia baby class unit nasari watoto wetu wa kiume na kike wanasoma kwa pamoja. Na hii imesabika ni katika tabarruj kama tulivyoeleza ikhtilaf ni katika tabarruj. Kuchanganywa wa wanaume na wanawake ni katika tabarruj. Hasa wanasema, jambo hili kisheria mtizamo wake ni vipi. Kwa sababu mtoto akiinukia kwa mfumo huo wa kimasomo itampelekea kutangamana na watoto wa kiume atakosa ile haya na atainukia akiwa ni mtoto ambaye hasahi mbele ya watu je tupati nini hukumu ya vio vyetu vya kimasomo kule ambako kuna patikana ikhtilaf bila shaka ikhtilaf ni jambo ambalo ni haramu na sheria imetuamrisha kwamba tuchukue tahadhari zozote zile na pasina kutoa hukumu ya moja kwa moja pengine tuangalie zaidi ya tu kwamba ni shule zetu madrasa zetu zitataka chungu nzima kuna hiyo hiyo ukulala hasa ikiota faramisha kwa maskuli kwamba ni haram utapata mwenye kuharamisha labda ni mwalimu wa madrasa na madrasa ni kwake ana hiyo hiyo islam ikiwa tahadhari ni hiyo islam itaondoa haya basi twanze kutoka kwa madrasa zetu tuatenganishe watoto wa kando watoto wa kando Kwanzia umri mdogo lakini ikiwa madrasa tunaweza fanya hilo kwa shule yetu na huo uwezo hapo ndo kuna swali manake ukisema leo hii mtoto wako mtoto wa kike kiwani unataka asome shule za watoto wa kishana kuanzia nasari siju tapata primary vile tuangalie mtihani tu kuna any girls school ya primary kuna any boys school alone ya primary hamna kwa hivyo ni katika mambo ya kidharura bali kuna masulia ama na kuna masuala hasa tutakapojaribu kurekebisha haya ni masuala ama ambayo mimi na wewe hatuna huo uwezo. Bila kutoka auliyau umumu wale watawala wetu wanaweza kuanzisha taasisi ya kielimu ya wasichana kando ya wanaume kando Borazan. Lao hili hali haiwezekani. Tutafanya nini? Masulia inashuka hasa katika ile masuala Mimi kama mzazi lazima nipatie kipaombele tarbia ya huyu mtoto wangu wa kike sawa nifuatilize mienendo yake na nimwekee thawabet nimwekee vie, viegezo nimwekee vijingi ya kwamba wewe pengine mtoto hakiki ambao pengine primary hapa hapa primary 678 bila shaka ni mtu ambaye tayari amefikia omra kubalero. na shuleni mwao kuna hiyo ihtilaf mweke wazi ya kwamba wewe huyu ndio ni mtoto wa kiume ndio ni classmate wako lakini mahusiano yako na yeye ni kwa kiwango fulani Na si hilo pekeke ihtilaf imekuwa hata sehemu za kazi sio tukajue Wata katika taasisi ambazo si za Kiislamu hata za Kiislamu bali hata katika misikiti mfano msikiti wa jamia ni institution kubwa ya Kiislamu kuna wafanyikazi wa kiume na kike jeu utaipuka vipi? Toyo yote haya inarudi katika masuala hasa kila mtu abebe jukumu lake na kujaribu kuzuia isitenekee maafa kutatukana Wallahu a'lam Ee uh, inshallah tutakwenda pamoja hapa tuomba Allah subhana wa ta'ala na yale ambayo tumesikia na atuwezeshe kutekeleza yale ambayo tumejifunza hii leo na ile ambayo nimepata sawa ni Allah subhana wa ta'ala na kile ambacho pengine nimekosea nitakusifu kwa kwa msamaha wangu mimi mwenyewe na naashukuru sana kwa kutenga muda wenu yaweza kufatimizia kwa pamoja hadi kiangomiko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubariki na atugaze kila nafaali kwa juhudi hizi Subhana Allahumma bihamdik Nashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.